La formació per la Frigillenca, Els Cremats, acaba de publicar un nou disc, en fi ja fa uns mesos que el tenen, però a causa de la voràgina de concerts de l'estiu és ara quan ens comencem a assabentar i a saber i a tenir més notícies d'aquest àlbum, aquest disc que es diu Desperta, amb en Narcís Ferrer, un dels integrants, i per nosaltres líder, juntament amb en Coco i d'altres, que ara ens explicarà, d'aquesta magnífica formació de casa nostra, en descobrirem més coses amb els propers minuts. Narcís Ferrer, bon dia, benvingut. Com estàs, Narcís? Molt bé, molt bé. Doncs, uh, despert? Despert ja des de fa, de fa moltes estones. Sí. <ríe> despert es diu el nou àlbum de, dels Cremats, eh, un àlbum que, que s'assumeix ja a la vostra àmplia discografia. Sí, sí, sí. Bueno, de fet, ja portem uns anys a la carretera. Aquest any fem 23 anys fent bolos i siguin ja una formació estable i sí, sí, aquest és el darrer disc de nou. Què és, de, Desperta, concretament? Què hi trobarem? Desperta és un disc una mica que segueix la tendència dels darrers discos cremats, barregem el que és l'autoria la, pròpia, la composició pròpia, amb versions d'artistes que ens agraden o que per algun motiu ens han motivat. No? Llavors eh, nosaltres ara ja som gent una mica més adulta que al principi, llavors les cançons d'autoria pròpia o parlen del nostre país, de l'Empordà, que han fet una mica una una alegoria i una elogi al nostre petit país, que és l'Empordà, o parlant del nostre moment vital que estem ara mateix als components del grup, i llavors tenim versions, d'això que t'he dit abans, d'artistes que ens han agradat, des d'un grup d'Uruguai, a Guerra Té Catalina, fins a grups d'aquí locals que, quan la nostra joventut ens havien agradat molt, com els Glaucs, o grups catalans, com una versió molt especial del charango o una mexicana que es diu Natalia la forcada. Són mm -hmm. 10 temes, cinc composicions pròpies i cinc versions, i i una mica de tot, amb, amb un som molt especial, molt treballat, també fet per un enginyer local, en Jordi Mora, i un disc ja molt, molt madur, que a més a més reflecteix molt el que, el que ja estem a l'escenari, que som ara, doncs, potser probablement dels millors moments de la banda en directe. I sense abandonar, tot i que en petites dosis, els vostres orígens, en aquest cas, el món de la vanera. Sí, sí, nosaltres en, el, en els discs sempre posem alguna vanera, a que cas han fet una una manera que va escriure l'Antoni Mas i en Carles Casanovas que es diu Busca a l'Empordà, també seguir una mica la tendència aquesta de, de, de, de mercat segell empordanes i llavors una... sempre procurem que en els discs hi hagi una mica de recuperació de que és la cultura i el patrimoni material de les avaneres, les sovaneres, poder menys conegudes i en aquest cas una manera que es La Perla de Cuba, que l'hem recuperat i havíem fet una versió molt personal. Quina diferència hi ha entre aquesta formació i aquella que també ens va impactar tant al principi? Recordo que era finals dels anys 90, no? Sí, nosaltres vam començar el 96. La diferència és que teníem 20 anys, que érem molt jovenets i que teníem clar una idea que ha perdurat durant els 23 anys, però ara, doncs, la veritat és que som músics molt consolidats, que sabem molt bé el que fem, el que no podem fer, el que el que procurem fer intentem sempre marcar un, un, un segell propi no? que no, no deixar indiferent a ningú i, i bueno, jo crec que ara mateix som una banda amb, amb molt d'empaque que es diu eh? potser no és la paraula més catalana correcta però som una banda ja molt consolidada sí, sí. de fet és una paraula que entendrà tothom sou un sextet no? si no recordo sí, malament sí, heu, heu canviat amb la formació respecte d'aquests no, tres anys? Sí, sí fa 22 anys que sempre som uns experts, sí, sí, sí. A continuant, doncs, aquesta excel·lenta informació, els cremats amb aquest disc d'experta que ja podeu trobar, el senzill de presentació que també escoltarem, es diu Collonà, és un homenatge a casa nostra? Sí, sí, sí, un, un, un, un, nosaltres com hem fet els bols ara per tot Catalunya, ens expliquem a la gent que a l'Empordanès tenim un sija sentit que ells no tenen i que no el tindran mai, i que no el sabran entendre, ja, ja només en la presentació ja els collonem una mica, i, bueno, és un homenatge a aquest fina ironia que tenim nosaltres que a vegades altra gent no són capaços d'entendre'ns i que a més a més ens doncs, comencem amb, amb una clocada d'ulleta, un collonador molt important, que es de Josep Pla. <ríe> Aquesta és donc la proposta que tenim amb els eh, cremats magnífica un, un estiu eh, bastant arefegat. Sí, bueno, encara no estem, encara no estem, però sí ara ja ja estem a les Es fins a finals de setembre farem els concerts de l'estiu, i llavors, a partir del setembre, començar a planificar, estem acabant de tancar dates per fer concerts de presentació, aquests concerts de presentació són bueno, amb una formació una mica més completa, amb una instrumentació més rica que la que fem en els escenaris de festa major i d'estiu, perquè també la logística no ens ho permet, i volem fer unes coses molt xules i esperem que també puguem presentar-lo, evidentment, a Palafrugell. Òbviament. que t'apendrà de les negociacions sí. Molt bé. Uh, Narcís, uh, t'esperem a tu i, amb Coco i a Montcoco i altres integrants que vulguin venir properament per presentar el disc a la nostra emissora però mentres, doncs, uh, agraïts al màxim de que ens oferiu la vostra música i aquesta manera de, de fer-los disfrutar de valent des de l'escenari que fa tants anys que feu la gent dels cremats, interpreteu el que interpreteu perquè si vosaltres teniu una cosa bo és que qualsevol cosa que, que feu a l'escenari val realment la pena sí, moltes gràcies, moltes gràcies Rafael doncs escolta'm, gràcies a tots i que disfruteu d'aquest disc i del collonar, que és una cosa que l'hem de mantenir aquí a l'Empordà.